Xhabi Riben Abdullahu radhiyallahu anhu ka than. Gjatë udhthimit, i dërguar i Allahut alayhi salam e pa një njerëz i rreth të cilit ishin tubuar njerëzit për t'i bërë hije. I dërguari alayhi salam i pyeti: "Çfarë ka?" I thanë: "Ky njeriu është agjërueshëm." I dërguari Allahut alayhi salam tha: "Nuk është bamirësi ta agjëroni gjatë udhthimit." Transmeton Imam Muslimi. Këto hadithe mund të shohen nga jameambret.com.